Ja da, amalau, amalau direla, direla gaizotasun larri eta zein dituzten euskal preso politikoak eta hauek balintzari gogoranetan. Mantretzen dituztenla, eta neiz eta beharien eskubia izan, <coughs> ez dituztenak askatzen, ez? Mikkel Gelenka zuan bezala. Eta ez mantetzen dituzte, espetxea petxea, gaizotasunen zorrelekoa edo eta gaizotasunak okertzea erabaten dituenean, ez? Osasun asistenzia eskasa gatik, gaixotasunen prebentzio eskasagatik patologien garrepen zailaren gatik, eta abar luze bat. Espainiar eta frantziar estatuek indarrean dituzten salbuespen horriek, ondorio fisikoak eta psikikolarriak eragetan dizkiete gure zenide preso politikoei. Ezurretako gaitzak, minbiziak, eta abar luze bat. Gure zenide presoak, beraien buruaz beste egiteko zailakerak egizera bultzatu arte nikelen kasuan ikusi dugumezela. Eta salbuespe neurri horiek ere, espetxe zigor osoa betea duten, gure senideak espentxean mantetzen dituzten jongo kupidari gabe. Eta horren erakusle, espetxe zigorra, hogeitan mar urte luzatu dieten inmanoble eta inaki horretek dira. Inmak urriaren hogeita bederatzean zuen irte data, eta uztetekik horren dukode barra 06, Eba, e, sententzia aplikatu eta 2000 eta ez dutela askatuko esan diote. Bestetik, inaki errotekik, abendu handu data eta, utzitikik gorenaren arabera, 2000 eta maziko abendu larte ez dute askatuko. Jada da, preso politiko mantatzi dituzte espetxe harturik, zigorro soa bete dutelarik, zaneiz eta beraien eskule daizan ez dutzenak askatzen. Eta egoera guztenen horrean, espetxe politika kriminal bat erakusten duen adibide guztia hon aurrean sufrimendo honekin behingoz amaitzeko konpromiso eraginkorrak esikitzea behartua gaude senideok. Eta azken illa batetan egin ditugun ekimenak izan dira horren erakusgarri, konpromiso bil, e, bilketa horren erakusgarri. Gure egoerak ezin lako itxaron gehiago horren erakusgarri. Baina ez da nahikoa. Eta ez da nahikoa Adibidez, Nafarako parramentuak duela gutxi esan duenean, ez zer jakin nahi. Beziorik arkitzen diren gure esenideen berri. Ez duela bera berri jakin nahi. Eta horrelako jarrera ekerak dikute, digute, kompromiso harloan, kompromiso erakinkorak e, lortzeko muentuan, lan asko eago lagiteko arendikan. Eta guk guraletik leitek eta lagunok, kompromisoak biltzen jarretuko dugu, salak egiten jarretuko dugu, Eta horrein arte egin, e, egin dugun bezala, adera guztia joko ditugu eta e, kalean egongo gara gure eseniteak bizirik eta ditirakotxeratu artean.